T'ho dono la benvinguda en aquest dimarts, que és el cinquè dia d'aquesta segona setmana, en aquest entrenament que estem fent de la gestió de l'estrès i del malestar emocional. Aquesta setmana estem insistint en una idea molt clara, una idea molt important. Estem insistint en la idea de que hem de deixar de lluitar, abandonar la batalla, deixar de barallar-nos amb la nostra pròpia vida i trobar un espai, un espai segur des del que mirar les veus, que a vegades ens s'agradeixen, ens comparen, ens pressionen o ens parlen d'un futur terrorífic que és impossible que puguin veure perquè el futur no es, pot, no es pot endevinar. Així doncs, aquesta setmana estem bàsicament centrats, centrades en trobar un espai segur un espai on deixar de lluitar. I avui, que és dimarts, m'agradaria que continuessis fent el que ahir fèiem, imaginant-te en un balcó mentre respires, en un pont mentre respires i mirant, com a vegades per sota passen pensaments i els deixes passar. Hi ha emocions i sentiments, els mires i els deixes passar. Hi ha accions que vols fer i que són compulsives, com menjar, sense gana, com tirar-te al sofà quan tens feina a fer, i simplement les mires i les deixes passar des del balcó, des del pont estan. I també m'agradaria que avui, de tant en tant, miressis al teu cor i et somriguessis a tu, perquè vull que dintre del teu cor, quan giris els ulls si miris cap a dintre teu, et vegis a tu com una nena de dos, tres, o com un nen de dos, tres o quatre anys que està dintre del cor, i li diguis que l'estimes. I també vull que aquesta nit, si vols, dormis abraçant-lo, dient-li que l'estimes, que és intel·ligent, que és tendre, que és bonic. I respiris profundament fins que t'adormis. Però avui, que és dimarts, afegirem una coseta més. Et demanaré que amb el telèfon mòbil situïs set alarmes. Dic set, però poden ser nou. Dic set, però poden ser sis. Situïs unes quantes alarmes perquè sonin al llarg del dia. No sé, cada hora i quart, cada hora i dos quarts, eh? una cosa d'aquest estil. Quan soni l'alarma, simplement la cosa que has de fer és respirar. Respirar, mirar dintre el teu cor i dir al teu nen a la teva nena que l'estimes. Quan soni l'alarma, simplement és respirar. Durant un minut, imaginar-te que estàs en un balcó, que estàs en un pont i que veus? Passar per sota, et veus passar per allà, com una mena de carretera, com una mena d'autopista, pensaments com si fossin camions, les emocions, els sentiments i les accions que a vegades t'angoixen i què vols fer però que en realitat no t'aporten res. Com tirar-te dintre de la nevera, menjar-te quatre, quatre iogurts, 15 flans i tres galetes, o deixar-te caure al sofà, o dintre de YouTube i no sortir-ne en les properes dues hores, o mirar compulsivament el teu mòbil. Simplement respires, et, et veus amb aquest, aquest, aquest balcó, et veus en aquest pont i mires la carretera, com van passant les accions compulsives, com van passant els sentiments, com van passant les emocions, com van passant els pensaments. La teva única feina és, al llarg del dia, fer set parades. Tinc set, però poden ser sis, poden ser nou. Parades d'un minut. A vegades, si estàs amb gent, doncs, a vegades la gent et diu què fas aquí parat? Per evitar-ho, pots omplir un got d'aigua molt lentament i veure a glopets mentre en realitat estàs fent aquest exercici de respirar, de mirar entre el teu cor i dir que els estimes, de mirar des d'un balcó, des d'un pont, aquests pensaments. O si no, l'altra alternativa és que pots quan sona l'alarma, cada hora i quart, cada hora i vint, vas al bany, al lavabo, et tanques i estàs allà un minut. O si no, busques un altre espai, un espai on la gent no et molesti. Aquesta és la proposta d'avui. Parar, stop, sis, set, vuit o nou vegades. Un minutet, un minutet cada cop. I respirar mentre els dius a les teves veus que que no es preocupin, que les estimes, que no passa res. I les mires, i les mires. Des del balcó estan, des del pont estan. O mirant el teu cor, com tu vulguis. I aquesta nit, quan vagis a dormir, tornes a abraçar. A abraçar el nen o la nena que eres. I respires profundament i permets entrar, des d'aquí, entrar al son, a dormir-te'n. I si vols, avui hi haurà una sessió que la pots veure en directe o quan vulguis en diferit, on t'explicaré el que farem a la propera setmana, on segurament ens centrarem en la realitat, en actuar, en com actuar des de la calma, com actuar en el que ens correspon, sense agredir, sense interferir. Si vols, al pdf també pots posar, marcar com has dormit avui, quantes vegades has respirat o quines veus acostumen a criticar-te més si ho has fet aquests dies fantàstic i si no ho has fet hi ha una veu que et diu ostres no ho has fet, se t'ha oblidat doncs tu li somrius i dius no passa res carinyo, no passa res no passa res així que si et sembla ens veiem avui el vespre en directe ho en diferit perquè t'explicaré què quin serà el següent pas que farem durant la següent, la següent setmana i per què. Et sembla? Una molt forta abraçada.